З журбою радість обнялась. В сльозах, як в жемчугах, мій сміх, І з дивним ранком ніч злилась, І як мені розняти їх. В обіймах з радістю журба, Одна летить, друга спиня, І йде між ними боротьба. І душі хто? Не знаю я. 1906